SMS-számot tudjuk fölkínálni, amelyet az én drága kollégám minden olyan sms amely erre érkezik, be fog olvasni. Kérdezni nem csak tőlünk lehet, hanem Tamás Gáspár Miklóstól, aki, mint mindig, azoknak a pártján van, amint azt elmondta, konkrétan a hírszerző.hu-nak, akik az Olmos botnak az Olmos végén állnak. Tamás Gáspár Miklós az MTV műsorában rávilágított arra, hogy a nemzetközi szintéren egyértelműen a tüntetők és a rendőrök összecsapása fog megmaradni az 56-os megemlékezések kapcsán. Tamás azt is elmondta, hogy ő azoknak a pártján van, akiket ütnek, majd hozzátette a rendőrség szabad mozgásában korlátozott és brutálisan bántalmazott békés, fegyvertelen tüntetőket. A filozófus arra is kitért, hogy a mozzajló népmozgalom tartalom nélkül is verbális nincs zajlik gyócsány Ferenc ellen, majd feltette a kérdést, egy ember távozása megváltoztatja az életünket, gyócsány megjelenése előtt jó. Köszöntöm Tomás Gáspán Miklószt a stúdióban. Jó estét kívánok. Jó estét. Szóval jó volt-e gyurcsvány megjelni is előtt ez a kérdés? Hát, hogy volt jó. E, miért lett volna jó? Évezredekkel az előtt volt jó. Én azt hiszem, hogy ez rettenes mitologikus szemlélete a... Magyarországi jobb oldalnak, és még sok mindenki másnak, mint szeretné Gyúcsán Ferenc távozását, ami magam persze a világon semmit nem oldana meg. Én is azt mondtam annak idején mondjon le, persze. Sok más emberrel együtt, én nem hiszem, hogy ez már egy fontos kérdés volna, úgyhogy. Mi, mi, miért talált ez kevésbé fontos kérdésé? Hát egész egyszerűen azért, mert a rendelkezésre álló eszközök arra, hogy telmozdítsák kiderült, hogy nem állnak rendelkezésre következésképpen ezzel az időnket fetsérelni kár Milyen eszközök tűntek korábban rendelkezésre? Hát egész egyszerűen tiltakozás befolyás gyakorlás, nyomás gyakorlás és hasonlók, amit egyrészt a közvélemény gyakorolt, másrészt befolyásos véleményformálók harmadrészt olyan személyek, mint a köztársági elnök és hát itt ugye cselekvési helyzetben a Magyar Szocialista Párt ö, országgyűlési képviselőcsoportja volt, amely azonban ugye a kialakult hatalmas feszültség következtében a szokásos politikai reakciót produkálta, ami a sorok összezárása, a belső szolidaritás, megnövekedett kohézió. Ezek már a szociálpszichológia területére tartoznak, és politikai jelentőségük nincsen. Úgyhogy, úgyhogy én azt hiszem, hogy a személyi kérdésekről ö, át kéne térni lényegi kérdésekre. A leglényegesebb kérdés pedig szerintem ö, nem is egy, hanem kettő. Az egyik az az, hogy ö, helyes-e és elviselhető-e az a neokonzervatív neoliberális gazdaság és szociálpolitika, amelyet a kormány bevezet. És a másik ez legalább ilyen, ez mérhetően fontos kérdés, az az, hogy erről miért nincs szó a politikai konfliktusok legnagyobb részében. az ember megnézte ezeket a tragikus tüntetéseket, sok mindenről hallhatott ott, hogy azon kívül, hogy Gyurcsány távozását javasolta, mondjuk így a sokaság. Ezen fölül én láttam olyan transzparenseket, amelyen az állt volna mondjuk, hogy egy gázár kompenzációt vagy áfa csökkentést, vagy ö, szolidaritási elvű egészségbiztosítást, vagy a nyugdíjasok jogainak megőrzését, vagy hasonlókat. Na most De akartak alkotmányozó nemzetgyűlést, ami mindegyikre választ ad. Ez hülyeség. Úgyhogy, úgyhogy ezt, ez, egy, ez egy olyan hülyeség, amely 1988 óta bajlódunk. Ugye a, én tudom azt, hogy erre mindenféle közjogi magyarázat teljesen fölösleges, mert az akkormány nemzetgyűlés az olyan dolog, mint trianon vagy a Szent Korona, tehát nem iracionális ügy. Sokan szeretnék, azt gondolnák, hogy ezzel újra újrakezdést lehetne csinálni. Az ötlet önmagában természetesen nem abszurd. Csak mivel a Magyarországgyűlésnek joga van az alkotmány módosítania, ez az azt, egyben alkotmány ez nem ez egy is, úgyhogy ennek a felvetésnek nincs sok értelme már. Nem az a probléma a mai alkotmányjal hülyeségei és ö, töredezett volt ellenére, hogy nem tartalmaz kellő számú garanciát a népjogok megőrzésére és fenntartására, hanem az, hogy nem alkalmazzák az alkotmányt. A demokrácia válsága, válsága nem az az oka, Elsősorban, hogy az alapjogi dokumentumok és jogszabályok rosszak, hát jó, lehetnek jobbak, is természetesen de nem ez a fő baj, hanem az, hogy nem tartják be őket. És, és az, amilyen a, a, a, ami, a módon a gazdaság a politikával összefonódik, a, az alkotmány nyújt garanciákat arra, hogyha ezeket betartanák, ezeket a pontjait, akkor az, most, az megvalósulna, akkor nem fonódna össze? Nem, most bocsánat, kék, a gazdaság összefonódása a politikával. Ez, ez számra értelmezhetetlen. Üh, én nem értem. Nem ér Tudom, hogy ezt sokszor lehet olvasni, én is sokszor olvasom, de hogy ez volt mit jelent, azt még senki hát nem akkor megpróbál, a... megpróbálom értelmezni. Mondják. Mondják. Hát, hát ö, például jelentheti azt, hogy a bizonyos cégek, akár csak ha a, a piac egyéb szegmensei, szegmenseit tekintenék, úgy, mint ahogyan például az ingatlanpiacba, piacba, ahogyan a tősdére, ugyanúgy helyezik ki a, pénzüket, a pénzüket. De ez már gyakorlatilag nem is. Most, most korrupciónak tekintjük azt, hogy politikusok ülnek cégek felügyelőbizottságaiban. korrupciónak tekintjük. De hát ez, intézmény, de, de, ez intézményes, törvényes. Hát milyen cégek felügyelőbizottságában ülnek? Állami cégek felügyelőbizottságában Nagyon helytelen. Nagyon helytelen, és erre voltak is egyébként ki belül belőle De nem törvénytelen. Is, ez... Tessék? De nem törvénytelen. Igen, voltak. Ezt meg lehetne változtatni. Mondom, ez ez a önmagában mondom, nem rendszerhiba. Nem a, a egyébként, egyébként... pártközeli cégek finanszírozzák politikai pártok. pártoknak a kampányát. Ez nem tartom fontosnak. Nem ezt nem tartom fontosnak, ezt én egy 8 kérdésnek 8 tartom. 8 Húsz, kérdés tartom. Valóban 8-adrangú kérdés. 20-adrangú kérdésnek tartom. Ejtem a korrupció kérdését 20-rangú kérdésnek tartom, nem tartom fontosnak egyáltalán. Én azt tartom, hogy a gazdaság közvetlen befolyásolás rendelkezik. Ez nem a gazdaság, ez egy bizonyos kapitalisták, nem a gazdaság. A gazdaságban a munkások is részt vesznek. De rosszul fogalmazunk, az, azért volt, amit látszólag is ironikusan értetlen, mert, mert ezek mind rossz fogalmak. Nem az a probléma elsősorban, hogy ö, van korrupció. Korrupció olyan rendszerekben is van, amelyek nem olyanok, mint a miénk. Korrupció az 1989 előtti tévesen kommunistának, vagy szükségségnek rendszerben is volt, sőt, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon magas ö, ö, arányszámban volt jön a korrupció. Nota benne az a rendszerem is nagyon működött volna másképpen. Meg kellett olajozni a nagyon rozsdás fogasterekeit. Ami igazán problematikus, az az egy polgári demokrácia, bármilyen polgári demokráciában, hogy ennek az államnak, a, és ez most már viszont rendszer -szerű jellegzetesség, de az első számú funkciója mindenek fölött ugye az a magántulajdon védelme és a magántulajdon érdekeinek, ugye, a tőkés magántulajdon érdekeinek az érvényesítése. Ugyan miért ez? Miért nem, a, miért nem a társadalmat képviselik? Miért elsősorban a nem magántulajdon? ez egy osztály. Társadalom ember nem minden osztálynak van egyenlő hatalma. Azért. És ez a hatalom ez milyen módon jelenik meg a népképviseletben? Hogyha milyen módon? Abszolút módon. Na jó, de, milyen, na de milyen, milyennek a no. folyamata? Hát hogyan? Azért. Mert hogy én pontosan, pontosan ebben látom a, a, tő, a tőke, most akkor így, így fogalmazok, nem gazdaság, hanem a tőke de és de. a politika összefonódását. Tőke összefonódnia, ez az alkotmányos hivatása a polgári államnak, hogy védje a tőkét és érvényesítsa az érdekeit. Azért nem kizárólag. Azért nem kizárólag Jó. A társadalma. Én azt gondolom, hogy, azt gondolom, hogy az 1970-es, 80-as évek svéd társadalma és egy polgári társadalom ennek ellenére rendkívül erőteljes szociális or orcája van, Mert és nagyon sok szociális garanciát tartalmaz. Ott a polgárság, eh, amely ott is szabad és hatalmat gyakorolja, ezt gyakorolta akkor is? Ezekben a és Svédországban történetesen 30-es élektől volt a szociális állam, tehát ez egy nagyon hosszú mint vissza. Ott egy, olyan mi fajta, ott, egy olyan fajta, ott egy olyan fajta polgárság van, amely a hagyományaival összefüggésben a társadalmi harmóniát ö, olyan előnynek tekinti, amely, ö, ha nem is olyan fontos, mint a profit, majdnem olyan fontos, mint a profit. A saját biztonságát, a belső békét és ezzel összefüggő hatalmas előnyöket sokra becsüli, ezek nem alkotmányos garanciák, ez a kapitalista osztály egyik lehetséges politikája. De ez, ez valahol már, már ez, ez már, már egy konszenzus a kapitalista tőkés osztály, valamint a, a széles tömegek között. Széles tömegek részesülnek ezekből a javakból, hozzá bőven. Igen, na most, na most én nem szeretném összekevenni gyors dolgokat. Ez kétségtelen a mai helyzetből visszanézve a szociáldemokrata jóléti állam, különösen ennek a skandináv, egyébként Norvégiában még sokkal demokratikusabb, mint Sődországban, mindegy. Tehát ezeknek a skandináv formáit a mai helyzetből visszanézve nagyon sokra becsüljük. Ám de... Ne felejtsük el, hogy 1968 forradalma az a jóléti államok ellen tört ki. A e, e, jóléti államoknak e, a hatalmas előnyeik mellett rettenes hátrányaik vannak. Ugye az nem teljes mértékben hazugság, amit a liberálisok mondtak a jóléti államokkal szemben, a neokonzervatívokkal liberális államokkal, a államokkal szemben. A hatalmas arányú beavatkozás az emberek magánéletében, mondok konkrét példákat, hogy ne... E, e, Higgyék itt a, a, a hallgatók, hogy itt pusztán absztrakciókról van szó. Mit jelentett például az a helyzet, hogy a svéd állam konkrétan egyetlen egy gyerek számára sem engedte meg, hogy ne jusson hozzá a megfelelő kalóriákhoz, a megfelelő hőhöz, táplálékhoz, stb. Ezzel az járt együtt, tehát minden családot megsegítettek, amiben gyerekek voltak, hogy a megfelelő életszínvonalat biztosítsák uh -huh. a gyerekeknek. Ez ugyanakkor azt jelentette, hogy a szociális munkás. A nap és az éj bármely órájában beléphetett a segélyezett lakásába, ellenőrizhette, hogy a gyerek rendesen be van e takarva, ellenőrizhette, hogy rendesen szellőztetik a szobáját, megnézte a fűszeresnél a család számláját, hogy nem költötte, nem költötte az anya a szeretőjére, azt a pénzt, hogy nem alkoholra költötték-e, hanem e, zöldségre, egészséges táplálkozásra, hogy valóban elvitte az anya a, az edzésre a gyereket, valóban eleget volt levegőn, elképesztő, diktatú, jó hát a diktatúra a volt. A hát, szociális biztonság az a, az, az emberi jók rovására beszélsz. Hát a szabadság ezt hívják egyszerűen, megkomplikáljuk a dolgokat, hanem kell. A személyi szabadság lovására ment a 1950-es 60-as évek jóléti állama, amely egybeesett persze, hogy hatalmi a gazdasági fejlődéssel. Ugye az Francia ugyanak léthang gloriez, ugye a 30-szöséges év meg megszakítás nélküli gazdasági növekedés a háború után. Ugye? Ez egy olyan konformizmus, az életnek egy olyan fajta ellaposodásával járt együtt, ami nem egészen volt idegen azoktól a törekvésektől, amelyek bizonyos fasiszta rendszerekben is megvalósultak, nem Németországban, hanem, hanem Ausztriában és Olaszországban és Sosorban. Olaszország volt az első olyan ország, muszroni Olaszországa, ahol megszervezték a tömeges üdülést, és a tömeges népszórakoztatást a Dopolá-Vóró, ez munka utánt jelent olaszul, a dopolávóró rendszerével, tehát az, amit tömeges nyaralás, balatoni, szotüdülő, tehát hiszen a jóléti állam formája volt szociális országokban is fönnálltak, hogy jóléti államnak több formája van, szociáldemokrata, szociálkatolikus, kommunista és fasiszta, ezek mind jóléti államok voltak, ugye ez jóléti állam korszaka volt, ugye 30-as évektől a 70-es évekig és e, tehát ez a fajta e, tömeges foglalkoztatása, pihentetése, e, edzése, fölépítése, lebontása a lakosságnak hihetetlen bürokráciával, ami nagyon gyakran jó indulatú bürokrácia volt, és egalitárius bürokrácia, ennek azért voltak rendkívüli hátulütői is, mondom, a konformizmus, a szabadsághiány, az ellaposodás, kultúrás hanyatlás az amely formájában, szemben Európa ifjúsága és Amerikai ifjúsága föllázott 1968-ban. Na most, ugyanis mi az oka ennek, hogy nem sikerül emberhez miattó életet teremteni semmilyen módon, sem a polgári társadalmakban? Ugye vagy a jóléti államnak ez a konformizáló, egységesítő, ez ezt úgy nevezték, a dada állam, nevezik ezt ugye Angliában, a non ugye a, a dadus, ugye az állam, mint dadus, mindenbe beleszól. a paternalizmus. J hát... Mindegy, ne, ez nem igazán nehéz kifejezés, de mindegy, tény az, hogy, hogy kitörli esetleg a, az állampolgár csm a fenekét gyöngéden és puhán, ugyanakkor azonban arra kényszeríti, hogy fejjel az ablak felé feküdjön, reggel hatkor főként vitamint egyék, ne sok édességet, hanem gyümölcsöt, tehát re rendkívül erőteljes és ha a jóléti államra egy szó tudnék mondani, mi jellemzik kulturális, az eurovízió, tehát ez a fajta, ez a fajta, az olasz sláger, a, a, a, a, az a végtelenül nevetséges divat, amit az ember képeken lát a években mindenki nyakkendős, szalukeretes, szemüveges, kihetetlen egyformaság, na most hát ez, ez kétségkívül felvetett, bizonyos, hát nem is totalitárius, de hát bizonyos aggodalmakat az hogy miféle társadalom ez, E, és hát ennek az alternatívája az a, a neoliberális, a neokonzervatív ö, rezsim, ami ezután jött, amely ö, egész egyszerűen, egészen megengedhette már magának. Ugye volt a 70-es évek végén, ezt, ezt tudnunk kell, a 70-es évek végén, alapvetően e, szóval tulajdonképpen a 70 es évek közepétől kezdődött el ez a folyamat, akkor átalakították technológiailag is az ipari termelést olyan formában szétzúszták a nagyüzemeket, amelyek az ellenállás bócai voltak több mint száz éven keresztül e, a nyugati társadalmakban. E, a kiszervezések, a beszállító kis cégekre való lebontása a nagyvállalatoknak szétzúszták a munkásosztály hagyományos ellenállását, ezt az operaiszmó nevű e, kitűnő olasz irányzat, amely a 60-as-70-es évek ultrabaroldali mozgalmaiból származott, Antonio Negri volt ennek például az Empire szerzője, volt ennek egy nagyon jelentős figurája. E, ők elemezték azt, hogy a proletariátus osztály Összetétele hogyan változott meg ezekben az években, hogyan szűnt meg az a bizonyos sztrájkolós, tüntetős, keményen megszervezett milliókat utcára vinni képes ö, szocialista munkás, aztán ugye ez az megszűnt, szétverték, és ennek a szétverése tette lehetővé azt, hogy azokat a kötelezettségeket, amiket a polgári állam a 20-as évektől, 20-as, 30-as évektől, 70-es évekig elvállalt, és úgy szóval magától értetődőknek tűntek ezek a kötelezettségek, nem csak Kelet-Európában, a kommunista államban, hanem Nyugat-Európában, úgy. Ezeket egyszerűen levedette magáról. Amikor neokonzervatívok azt mondták, mint kiderült, ennek én is bedöltem egy időben, kiderült, hogy nem igazán őszintén, hogy az államot Ugye kisebbé kell tenni, karcsúbbá tenni, le kell építeni, hogy növeljék a személyes szabadságot, az azt jelentette, hogy az állam szociális funkcióit leépítették, elnyomó funkcióit viszont egyáltalán nem építették le, hanem növelték. Ugye, hát tessék, megnézzük, mi történt most, ugye nem úgy néz ki a magyar állam most ebben a pillanatban, amelyet egyébként leépítenek és karcsúsítanak, mintha a rendőrsége ne lenne Olyan De olyan nagy, nagy rémkép volt ez a svéd, meg különböző kontinent, kontinentális, szociális államokban ez a gondoskodás, atyáskodás az állam részéről, Igen, hogy az ezt, egész, ezt, ezt hogy, hogy erre hivatkozva az egész államot ki, ki lehetett szervezni a magántőkének. De ja, nem, nem nem, bocsánat kérlek. Nem ez az ideológia tette lehetővé, hanem a munkáshozta erejének a megtörése a technológia átalakításával. Ugye az egyik legnagyobb felfedezése a modern szociológiának az, hogy a technika átalakítása a 70-es években az egyáltalán nem uh, inherens technikai okokból, hanem, a, hanem politikai okokból történt, tehát itt nem a technika és a gazdaság vezérelt a politikát, hanem megfordítva, persze igazából a gazdasági érdekek miatt, amikor egyszerűen megszüntették azt a helyzetet, hogy a munkások diktálhassanak a sztrájk képességükkel, és kikényszeríthessék az államtól a legkülönfélebb év jótéteményeket. Ugye ezt ma már nem kényszeríthetik ki. Ne, egyszerűen olyan módon szerveződnek a gazdasági szervezetek, hogy az a fajta ö, ö, ö, komoly ellenállás, amelyet addig sikerült ö, föntartani, és amely ezeket az eredményeket ki kényszerítette, hogy ez lehetetlenné vált. Kik szoktak manapság sztrájkolni és tüntetni? Közlakozottak. Az egész világon. Tessék megnézni a francia. Mert az állam, állam még sorolható, a magántőke már nem. Azért az a legnag legnagyobb, legnagyobb munkaadó még mindig, ugye, viszonylag, mert több ilyen óriás munkahadó nincs már ugye Krupp fiat, hát ezek szép vannak szervező apró üzemekké. És eh, hol vannak a csepelművek ugyebár? Csepelművek nem csak azért nincs már, mert nem volt piac a termékeikre, hanem azért, mert senki nem szereti, hogyha egy helyen eh, eh, komoly gazdasági zsarolási potenciál birtokában együtt van sok tízezer munkás. Ugye kik tüntetnek franciaországban A tanárok tüntetnek, az orvosok tüntetnek, a diákok tüntetnek, és itt tovább az egész világon. Nálunk is kik a, leg, a legsikeresebb tiltakozók vasutasok, a kórházi dolgozók, a BKV dolgozók is, így tovább is, azok, mondjuk a munkadó az állam, a még meglévő szociális kötelezettségek leállításával tudnak fenyegetni. Na most kétségük úgy van, ahogy mondod, tehát a, az állam legtöbb funkcióját kiszervezik a magántőkének, az eredményt látjuk az angol államvasutak példáján, ahol ugye a vasút pontatlanabb, mint volt, minden nap van baleset, úgy késnek a vonatok, mint még soha, a vonatok olyan piszkosak, mint Macedóniában. Ezzel szemben ötször annyiba kerül a jegy. Úgyhogy persze, hát ezek hatalmas eredmények. Hát most akkor a, a, hát azt tapasztaljuk, hogy a... Azáltal, hogy, az hogy megszűnt a szociális állam, megszűnt az államnak ez az atyáskodó szerepe is, amit ugyebár annak a kényelmes tespet, ö, aspektusából érezhetünk akár bizonyos diktatórikus kezdeménynek is.. Képest, no, mából visszanéz, de nagyon vonzó, ehhez képest mi történt, megszűnt a szociális állam, és nagyobb lett a szabadság. De hogy is, mi a szabadság is kisebb lett. Ezt akarom mondani, persze, pontosan ez történt. Tehát az államnak valóban, tehát nálunk is mi történt, minisztériumokból bebocsátanak ezeket, de nem hiszem, hogy nem ez a Nemzetbiztonsági Hivatalból, meg a rendőrségből hát, -akkor, ak Akkor arról volt szó, hogy az ember kapott a szájába egy zsömlét, és utána megtörölték a száját, ha tetszik, ha nem. Most nem kap zsömlét az a szájára, és még jól oda is vágnak a pofájára. Ahogy mondod, mert nem tudok vitatkozni, mert ez igaz. Hát akkor, ö, <gül> akkor, akkor ö, tévedésnek bizonyult ez, a, ez az elhajlása a neokonzervativizmus felé most így gondolom. Nézd, alapvetően azt hiszem, be van bizonyítva most már, hogy a 20.-21. századi polgári államnak az eddig fölkínált variánsai egyaránt ahhoz vezetnek, hogy az emberek kiszolgáltatottak, percekart elszegényedhetnek, és nem szabadok. Ez nem vált be. Mi, miben lehetett bízni, amikor még neokonzervatív voltál, tehát amikor még, még hittél ebben a kísérletben, akkor miben bíztál? Tehát a tőkének a jó szándékában bíztál, vagy esetleg mondjuk abban bízhattál? Most csak így gondolkodom, hogy mi, mik lehettek az elképzeléseid. Mondjuk akár bízhattál abban is, hogy az államnak nagyobb lesz a zsarolási potenciálja, vagy meg tud őrizni valamit azokból a szociális intézményekből. De hát vajon szándékában áll? Hiszen, hiszen látványosan a a tőke és az állam nagyon-nagyon mm, nagyfokú, nagyon széles körül világszövetségét tapasztaljuk. Tehát a, a neokonzervatizmus neo az mi mást is jelenthetne, látva George Bushnak nak meg Dick cheney a tevékenységét, ahol pontosan azt látjuk, hogy bizonyos fegyvergyártók, bizonyos olajcégek állami érdekeltségek rendelkeznek, az államban ö, részvevő legmagasabb szintű funkcionáriusok magánérdekeltségekkel rendelkeznek. Tehát így kezd összeszerveződni, egy darab nagy-nagy koncertnél szerveződni az állam a Ez mindig így volt. Ez természetesen mindig így volt. De hát akkor miben lehetett bízni akkor, hogy majd érdekük lesz a fenntartani a jóléti államot azután Nem, nem, nem, semmi Valóban azt gondoltam mindenkinek. Egyet, amelyeket rekonstruálni tudom, amit gondoltam, még akkor ugyanúgy rég volt. mondom leírtad azért, párhasában. azért pár Tényleg abban bíztam, hogy, a, hogy a, az anarchikusságig növekszik a személyi szabadság, erre, erre lehetőség e, látszott nyílni, hogy megszűnik a nagy intézményeknek ez a társadalmakra, az államtól a szakszervezetekig a, a, a hatalmas e, e, ereje. Azt gondoltam, hogy Kelet-Európában különösen, ahol a, ahol a különféle bürokratikus hálózatok és rendszerek óriási ereje, Uh, hát ugye 80-as évek közé gondolni uh, amikor ezeket én gondoltam 80-as évek közepére lett uh, erejét nem lehet másképp fölbontani, mint hogy a gazdasági uh, uh, alapjaikat szétverjük és ez azt gondoltam, hogy a hatalmas gazdasági fejlődés lesz, ami alapvetően csak hasznos lesz a lakosságnak. Nem létezik ez az ideológia, ma is, hát... hogy ez a jobboldali anarchizmus, ami arról szól, hogy bizony a személyes szabadság, nem, nem elsősorban a személyes szabadság áll, áll a középpontban, hanem az államnak az összes és ezek a ezeket a funkciókat a piac lobby csoportjai veszik át. Igen. Na most hát a dolog olyan mértékben megbukott, hogy alapvetően nem is szeretek erre gondolni, mert, mert hogy ez semmi értelme nem vált be, e, amit épp itt is mutat, hogy a legtöbb neokonzervatív interaktális csoport felbomlott. Tehát ez politikaként még létezik. És a tervek szerint a tőkével mi lett volna? Tehát olyan a tőke az hogyan állt volna hozzá ez a folyamathoz, az egyén teljes, teljes körű személyes szabadságához? Nem akarta volna átvenni azt a funkciót, amit az állam hagy? Hát a, a tőke természetesen nem olyan struktúrája, mint az állam. E, e, nem olyan struktúrája, mint az állam. A, a, a tőke ez nem szervezet. A tőke ez egy funkció és egy folyamat. És e, mint ilyen teljes mértékben személytelen és közvetlen hatalmi érdekeim, mint ilyenek nincsenek ki, azt, hogy azt teljesen, amit akar. Tehát a az szabadságra szüksége saját maga számára és minden kevsebb szabadságra a többiek számára, de nagyon rendben van, hát ugye az ideológiai vakság nem egy új jelenség, és hát magam is szenvedtem be a vakságban, és ma is nagyon sokan szenvednek. Ma már igazi hithű neokonzervatívok csak Kelet-Európában vannak. Ugye, hiszen nyugaton már hát hamarabb kiderült, hogy milyen nagy bajok vannak ezzel az egész dologgal. Kiderült a a filozófiai tartalatlansága is egyébként. Ez olyan, olyan filozófia, antropológiára olyan emberképre támaszkodik, amely is zúrikus. Busikat, Blairiket hát nem tekinthetjük annak? De mondom, politikailag még létezik, intellektuálisan ja, nem létezik többé, politikailag, politikailag is rettenetesen meggyengült politikailag is rettenetesen meggyengült hát még nézzük Angliát, hogy hát mégis a, a műhelye volt ennek a dolognak, uh, ugye ma Blair ugye bukásra áll, és a New Labour, uh, vissza fog térni egy középutasabb politikához, egy szociáldemokratább, ez még mindig kevésbé lesz az, mint volt valaha, de ez mód. válthatja fel egyébként? Ezt ez a, a Gordon brown de a Úgy gondolom, nem, nem is csak Angliában, és... hanem úgy, úgy globálisan. És hát az érdekes megnézni a konzervatívok felüldését Angliában, akik ö, ö, megpróbálják, hát ez egyrészt ugye a szokásos helyezkedés a politikát, megpróbálják balról előzni a lévet. Ugyanakkor azonban ez az új pasrás, aki ott van, akit különös nem szeretek, a David Cameron, ez új vezetője a Tory pártnak, ez nagyon határozottan, például a környezetvédő, nagyon határozottan uh, gyermek és nővédő, gyermekszegénység eléző. De nincs is más, de nincs nincs is más is is a koncepciója. De nincs is más stere, hát igazából. Szere, a... Nem ez az érdekes, hogy mondjam csak... Uh, már uh, bejátszott az egész jobb oldalt a Blair gyakorlatilag, hát most ő már ho, ő hova helyezkedik igen, igen, csak hát a, a Blair uh, uh, uh, Blair-re amúgy sem szavazott volna soha a konzervatív középosztály, tehát, tehát az ott is úgy mint nálunk, hogy mint mindenütt a világon, hogy azért vannak kulturális identitások a politikában, amelyeket nem könnyű megváltoztatni, nem azt, nem azt jelenti, hogyha mondjuk a David Cameron a baloldali politikára lesz tartalmilag, mint a következő munkáspárti vezetésnek, attól munkáspárti szavazóbinek a torikra szavazni, és megfordítva szavazni, nem így van, az emberek nem étlapról választanak, a politikai identitásaik is vannak, és nem csak érdekeik. Tehát jó. De most nem erről beszélek, hanem, hanem arról, hogy válságban van ez az egész neokonzervatív konszenzus, amely kétség 80-90-es mert fönnállt és meghatározója volt, ugye egybeesett a 89-es rendszerváltással Kelet-Európában, és hát ezért, Notabene, mi rendkívül megerősítettük a neokonzervativizmust nyugaton. A 89 az nyugaton a neokonzervatív, antiszociális fordulat mélységes igazolásának tetszett, és nem teljesen oktalanul, hiszen neokonzervatív politikát folytatott minden új kelet-európai, új demokráciának nevezett rendszerváltott rendszer. Úgyhogy úgy, 89 többek között önigazolás ezek számára. Tehát eh, Amerikában 89-nek sajnálatos módon az a kontextusa, hogy régen győzelme. Tehát a neokonzervativizmus győzelme. Nagyon nagy mértékben így néz ki a világpolitikára kevésbé szubtilisan informált eh, emberek számára. És még van is benne igazság természetesen. Nem olyan sok, de azért valamicske van benne. Na most, ennek az egész fordulatnak vége van. Tehát egyrészt a neokonzervatív politika nem vált be, egyrészt, nem okoz, egyrészt a saját termínűseikben sem vált be, mert nem okozott a gazdasági fejlődést, A gazdasági nagyobb bajban van a neokonzervatív államokban. Azok az államok fejlődnek ma, amelyek rendkívül erőteljes, etatista, beavatkozó, kínált, politikát folytatnak. elsősorban Dél-Kelet és Dél-Kelet-Ázsiában. Ugye ezek nem folytatnak neoliberális gazdaságpolitikát, és ne, ők a sikeresebbek. Ez egyik. Ugye Amerika a katasztrofális. Nagyon rossz, az, amerikai hadsereg. <gül> Tehát senki, mert csak hát egy hadsereg van már a világon. Hát Na most, de hát ez akkor is problémákat okoz azért, szóval mondjuk Amerikát nyilván nem tudják úgy megfegyelmezni, mint Magyarországot, hogyha nagy az adóssága, de azért ott is nagyon gazdasági bajok vannak, hogy csökken az iparban, kereskedelemmel szolgáltatásokban foglalkoztatott dolgozóknak a nominálbére is csökken. Csökken a szabadság. Most, most már ez alapján, amit előadtál, úgy látom, hogy a polgári társadalomnak a kereteik közt sem tudsz képzelni újabb és újabb alternatívákat, tehát így be lehet játszva gyakorlatilag az egész pálya, nem és, és hát ez tehát akkor azt jelenti, hogy fegyverbe, fegyverbe, és akkor, tehát pont úgy, ahogyan az... Ahogyan az nem, nem pont úgy. Nem? nem úgy nem. nem. nem, nem. A, e, hát akkor hogyan? Tehát akkor, akkor viszont, tehát így e, most e, akkor nem másról beszélünk, csak hogy értsem, proletárforradalomról beszélünk? E Két dologról beszélünk egyszer. én ezt próbálom, ezért is van az, hogy engem gyakran félre szoktak érteni, ez részben a helyzet hibája, nem az olvasóimé, és még csak nem is az enyém. Ugyanis én nem, vagyok a nem tartozom a forradalmi gondolkodnak az a fajtájához, akik a minél rosszabban nál jobb pártján vannak, vagy akik közömbösek a reformok iránt. Tehát én reformpárti vagyok, nem a gyógysenértem, ezért én reformpárti vagyok, tehát én egyáltalán nem gondolom azt, hogy a jóléti irányú reformok, vagy legalábbis a neokonzervatív szélsőségek visszafogása, mert a jelen politikai helyzetben maximumi ebben gondolkozhatunk, lássuk be, hogy ezek nem nincsen értelme. Tehát én egyáltalán nem hiszem azt, hogy, hogy habár persze az alapvető problémát nem oldja meg, azért a segélyek növelése a munkanélkülis segély folyósítása, élettartamának meghosszabbítása, a szociális segély munkahelyhez való kötésének a megszüntetése, és egyebek nem okoznának rendkívül pozitív változásokat. Dehogy nem. Hogyha hát rengeteg reformista tennivaló van, és ezeket én szívesen támogatnám, ha volna olyan politikai erő, amely erre indítatást érez, hogy ezt képviselje, és az az érdekes az egész mostani politikai helyzetben, hogy az a politikus, aki erre némi hajlandóságot mutatott, az nem más volt, mint maga György Csend Ferenc, a választások előtt. E, ugye, ő volt az, aki áfát csökkentek, lévén az áfa a legigazságtalanabb és legegyenlőségelenesebb adófajta, hiszen hiszen ugye a gazdagnak és ugyanaz ugyanazt az áfát kell megfizetnie, és az a szegényeket súlyosabban sújtja. Tehát az áfa az egyetlen olyan adófajta, aminek a csökkentésével értek, mert ugye jelen pillanatban nem adót csökkentésre szükség, nem adónőle is van szükség, bár nem abból a célból, amire alkalmaznák. És hát én a gazdagoknak adóztatásra, tőke meg adóztatásra van elsősorban szükség. Na most, hát másrészt pedig én tudnék támogatni egy olyan magyarországi szociálnemokat, a pártot, amely azt mondaná nekünk, szükségünk az euróra, semmi szükség nincsen konvergencia kritériumok betartására. Hát Gyurcsány mondta azt, ugye vár, hogy neki a legfontosabbak a magyar e, dolgozók, és ez neki fontosabb, mint az Euró, meg az, hogy mit akar az Európai Bizottság. Őt idézem szó szerint, ezt mit nem a magyar választóknak volt, hanem a Bároson nevű EB elnöknek. E, a vicc az, hogy itt nem az történt, hogy, e, hogy ő ezt őszintétlenül mondta, hanem a szájára csapott a tőke. Ugye? Ez történt. E, Ah, Nagyon most... a is a politikai összefonódásáról beszélsz a van szó. Arról van szó, hogy megkapta a nemzetközi pénzügyi szervezetekről, és megkapta az Európai Uniótól azt az ultimátumot, amelynek következtében változtatott a politikáján. Az, hogy itt milyen összedi beszédek, és egy gyerek nyolc, nyolc adrangú jelentőségek, jelentősége nincsen. Megváltoztatott politikáját, és hát ő romantizálta ezt a dolgot, hogy nem, nem, nem lehet, lehet, mindig nem. is ez gondolta, ugyanis. De nem lehetséges az, hogy nem. korábban kifejezetten az összedi beszédnek megfelelően, azért szolgáltatta azt a szerintem, politikát, hogy a a szabályból visszahozza a kormányzást, a sem igaz, úgy gondolod? gondolod? Te nem a szarból is beszélni, a kormányzást. a visszaosz. a de lehetett, tehát azért lehetett látni a száz lépés programban és egyedekben, meg, meg a könyvében, az útközben című könyvben, hát ami egy rendes szociáldemokrata könyv. Én nem vagyok szociáldemokrata, de mondjuk azt a könyvet elfogadom a könyvnek. És abban voltak olyan reformlépések, nem mindegyik. tehát Nem mondjuk a reformlép, javasolt reformlépései 40%-ával egyet tudtam érteni. Na most ez egy elég magas százalék az én esetemben, ugye, vagy bárki esetében. Na most tehát, tehát, én nem állítom azt, hogy a mai jelenlegi magyar politikai palettán elképzelhetetlen volna, hogy valaki egy normálisabb politikát folytasson, de ilyen pillanatban az nem állantekezésre. Tehát, tehát egyrészt, én, egyrészt én igenis helyeselném a, még a legszerényebb reformokat is, amelyek csökkentenék az emberek terheit, és, és csökkentenék a bizonytalanságukat, ami rettelentesen súlyos. Ugye, hogyha ilyen ütemben növekszenek a megélhetési költségek, a Magyarország a legsötétebb jövő elé néz. Na most tényleg a legsötétebb jövő elé néz, és nem csak azért, az mert tiltakozni fognak, és nem a stabilitás, hanem egy csomag beihyen fog halni. Hát szóval, ez nem tréfa. Ilyen van, ez szó szerint tessék, érteni, tessék úgy érteni, hogy olyan rosszul fog táplálkozni, és olyan hideg szobában fog aludni, amikor közkézzében megrövidül az élettartama. Tehát nem ö, effektíve, de ilyen is lesz hal, éhen, mert éppen aznap nincs egy darab kenyér, amit megegyék, hanem ott olyan egészségkárosodások származnak a szegénységből, ami rettentősen tönkre fogja tenni azt is, ami van. Na most ugyanakkor tisztában vagyok azzal is, hogy ezek a reformok önmagában, önmagukban nem oldják meg az alapvető kérdéseket tekintettel arra, hogy ennek a társadalomnak az alapja az a tőkének való alávetés. Na most, abban a pillanatban, ahogyan, ha a tőke korlátozatlanul uralkodik, mindig is uralkodott eddig, a szovjet típusú társadalom is uralkodott, ha korlátozatlanul uralkodik, ha nincs vele szemben szervezett és tudatos ellenállás, abban az esetben nincs és nem lehetséges más végkimenetel, mint a társadalom tőkével nem rendelkező nagy többségének az ilyen vagy amolyan tönkre nem, nem arról volt szó a jóléti állam idején, hogy létezett az állam, amely erős volt, mondjuk olyan volt, mint a gazda. És volt a kezében egy póráz, és a póráz végén ott volt a tőke, valameddig mehetett, de nem mehetett el akármeddig, csak aztán... Nem, ez, az téves történt, kép, hogy... ez téves kép, ez téves kép. Ez, de ez nem a... jó lett volna, ha így lett volna. De ez még a szovjet típusú társadalomban sem volt így. A, ugyanis az a fajta fölhalmozási kényszer, amely e, minden e, árutermelésen alapuló osztálytársadalmat jellemez belétve kommunista típusú társadalmakat. Az azt jelenti, hogy az igazi kezdeményezés, az igazi erő, az mindig a tőke kezében van. Az állam, a jóléti államokban sem a tőke eszköze volt, de mások voltak a tőke céljai ezekben az időkben, és ezekben a helyeken. Nem, a, profi, nem az a profit maximalizálás volt a nem, tőke nem, nem, nem. célja. Na, nem, hát a, tőkének, a tőkének a célja, ez volt természetesen csak a tőke, de az volt a célja, Két célja lehetett ugye, a munkás mozgalommal szemben, az egyik a kiegyezés, a másik az, az letörés. Na most a kiegyezés hosszú ideig, és a beépítés, és a, és a lekenyerezés, és a én tudom, nem, manipulálás, az sokáig, ez mind egy és ugyanaz. Ugye volt sokáig a, a, a célja az államoknak, és ne felejtsük el, időnként kényszer is volt. E, egy nagyon sötét dolgok is vannak. A Roosevelt-féle New deal egyik legfontosabb ihletője a Mussolini féle Carta de Lavoro volt. Tehát ne felejtsük el soha, hogy ez biztosan egy egységes pillanata volt, a Fordista, tehát a nem modern, a, a, a, a nem legmodern kapitalizmusnak a mostani, a kompjúter és az automatizálás előtti a robotizálás, bocsánat, előtti kapitalizmusnak volt egy politikai formája, ugye ez Fordizmusnak nevezik ezt a régi fajta a kapitalizmust, Ugye ennek a formája a jóléti állam volt Tekintettel arra, hogy a futószalagot nagyon könnyű leállítani. Egy olyan társadalomban, ahol a legfontosabb termelési kapacitások nem a tőke kezében vannak a szó stratégia és fizikai értelműen munkások kezében, mert egyszerűen bevágja azt a csavarkulcsokba és megáll a futószalag, ott ki kell egyezni a munkásosztályra. Na most, a tőkének sikerült egy nagyon hosszú küzdelem árán elérnie, hogy ez ne legyen többé így, de amikor a jóléti állam működött, ugye akkor is az történt természetesen, hogy a, <kül> hogy a szakszervezeteket és a szocialista pártokat vagy a nyugat kommunista pártokat is, egyszerűen beépítették a rendszerbe. Melyik volt az a párt Nyugat-Európában először, amely a takarékossági intézkedéseket, az önkorlátozást és a béremelésről a lemondást hirdette meg? Az nem az angol-konzervatív párt volt, hanem az olasz-kommunista párt 1963-ban. Ugye? Mert hogy cserébe azokat a pozíciókért, amelyeket élvezett az önkormányzatokban és informális befolyásért a kormány ö, ö, ö, szervekben, meg, meg a kulturális befolyás és a média befolyás. Ugye? mond Olaszországban az 1980-as évekig ö, be nem mehetett valaki egy filmstúdióba, hogyha nem volt kommunista pártal. Na már most nem nem viccelőnő rendezők, mint kommunista párttagok voltak, viszkontitól kezdve mindenki. Na most ö, Úgyhogy a kultúráis hatalma a Pártnak szinte abszolút volt Olaszországban, ugye 40 évig, 50 évig. Na már akkor most... ez, egy, ez mégiscsak egy konszenzus volt? Hát ez egy olyan konszenzus volt, hogy a, az alternatívája ennek a CIA által megszervezett pucs volt. A Kommunista Pártnak világosan megmondták, amennyiben főhatalomra törekszik, és szemben áll a NATO-val, akkor betiltják, és jön a terror és a katonai diktatúra, erre nagyon komoly, komoly tendenciák voltak Olaszországban, vagy pedig kiegyezik egy részhatalom birtokában, ugyanakkor a tömegeit rákényszeríti arra, hogy a tőke legfontosabb követeléseit teljesítsék. És ez nagyon szép, simán meg is történt. Ki verte le 68-ban a forradalmat Párizsban? A kommunista párt. Oké? Okay? Nem más. Az a kommunista párt, ami azt mondta, hogy ezt a néhány munkás követelést teljesítik, akkor a munkásosztály hagyja abba a sztrájkot, a szézsétő a kommunista szerződt, a bajot, és magukra hagyták a diákokat. Ez történt. Tehát beépültek, nem csak a kommunisták a szóló dumait, Ja, se bánom, de most itt nem, nem, nem az a lényeg. Jó, de különben, Ugye, ez me öt különben ötlöszön meg lehetek meg meglatt, meglatt, fenyegetve ezzel a amire ez a hát Most az meglatt, Talán az jobb lett volna, az mégis Nem ez végig egy nem Én szóval nem mondom, hogy rosszabb volt. Mondtam és ismétlem, egyetértünk ebben teljes mértékben, hogy a mából visszanézve a jólét de paradicsa. Akkor azt a képet, amit alkalmaztam, egy kicsit módosítva. Mondjuk, hogy állt egymással szemben, ugyebár a tőke és a, és a politika <gül> valamilyen formában, és hát létezett ez a fajta kiegyezés, de most meg viszont, mintha már azt látnám, hogy a tőke kezében van a póráz, és az állam van a póráznak a végén csahol. És, és csahol mindenki, aki a tőke van szemben... Ez akkor is így volt. Ez akkor is így volt, az állam akkor is csaholt, csak egyszerűen más volt a tőke érdeke. Tudomásul kell vennünk, hogy mindig csak a tőke érdeke az, ami a dolgot irántja. Jelen pillanat a tőként nincs szüksége arra, egyszerűen nincs szüksége arra, hogy kiegyenzzék a dolgozókat. Akkor két dolog lehetséges. Megint olyan, lehet rá szüksége. Vagy, vagy reorganizálni kell azt a konszenzust, ami korábban volt, vagy pedig vagy, pedig, hát pedig proletár, vagy pedig proletár forradalom. Ez egy a valamiféle, valamiféle forradalmi átalakulásra úgy vélem igenis szükség lesz. És hát ezt, ezt, ezt azért, azért Latin-Amerikától e, indiai szövetségi államokig nagyon sok e, helyen bizonyítják. Ott is ezek a ezek radikális reformista rendszerek, amelyek létrejönnek Latin-Amerikában, ezek nem forradalmi rendszerek, így is rendkívül nehézségekkel küzdenek. Ugyanakkor azonban ezeket a radikális reformista rendszereket forradalmi tömegek támogatják és tartják fönn, és e, e, világossá vált nagyon sok ember számára, hogy eh, mind a jóléti államok, amik persze, értelmesen gazdag államok voltak, eh, konszenzusa, mind pedig ez teljes konszenzustalanság és az emberek teljes magára hagyottsága és szervezetlensége a jelenlegi neokonzervatív rezsimben fönntarthatatlan, ezért át kell alakítani a társadalmat. Na most ez egy láthatóan hosszú és nehéz és komplikált dolog, annál is inkább, mert a fordista világon túl vagyunk, nincsenek nagy, óriási szervezetek, amik a hatalom átvételre meg tudnak változtatni a világot. Hogy mik lehetnének ennek a forradalomnak a, az útjai, módjai? Meg hogy egyáltalán ez a forradalom egy milyen új világot eredményezhetne, már hogyha egyáltalán létrejönne ez a forradalom, és milyen módozatai lennének lehetségesek, szóval mindezt az ideológia megalapozást a hírek után fogjuk folytatni. Tamás Gáspár Miklós a demokrácia részvénytársaság vendége, annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, hogy vajon föl tudunk-e mutatni, tudunk, ki tudunk-e találni elég jó a fantáziánk ahhoz, hogy kik képesek legyünk kidolgozni bármiféle alternatívát a neokonzervatív, neoliberális nyomulás számára, amely jelenleg tapasztalható. Képesek vagyunk erre? Hát én azt hiszem, hogy avval a modellel talán mindenképpen szakítani kell, hogy... Értelmiségi helyi Genfi Kávéházban, mint hogy Lenin tette, kitalálják azt, hogy hogyan kell az új társadalmat megszervezni. Én ezzel szemben inkább Róza Luxemburggal tartok, aki azt gondolta, hogy a, a, a munkásosztály felszabadítása csak magának a munkásosztálynak a műve lehet, és ha már a munkásosztály régi formában kétségkívül nem áll a forradalom rendelkezésére, mert szétbontotta a neokonzervatív ellenforradalom, az alapelvérvényes a, a társadalomnak, tehát a tőkével ugye a népnek, ha itt tetszik, a tőkével nem rendelkező embereknek, akik kintenek eladni, eladni a munkerejüket és a munkaidejüket. Nekik maguknak kell ezeket az új formákat megtalálni, nem hiszem. Ez hogy a szétbontás hát, az arra vonatkozik, hogy térben ők különböző. Térben, térben, időben, térben, időben és szervezeti formákban. Tehát nyilvánvaló, hogy ma ö, olyan termékek ö, kerülnek az áruházak polcaira, vagy a háztartásokba, amelyeknek a, az előállításában olyan személyek vettek részt, és soha életükbe egymással személyesen találkoztak, a technológiát olyan dolgozták ki, akik sosem látták azokat az üzemeket, amelyekben a technológiát alkalmazzák. Egyszerűen nincsen olyan közös tér, olyan politikai tér, mint a régi gyár volt, hatal az óriás üzemek voltak, amiben óriási tömegek vannak együtt, amelyeknek közösek az érdekeik, közös a politikai kultúrájuk és közös a nyelvük. De van egy új tér, az internet. Ez, az, ez, a, ez a tér, ez alkalmas lehet arra, hogy ezeket a külön kis üzemeket egy darab nagy-nagy közös térré fogja össze? Nem, nem úgy néz ki, attól tartok. Az internet legalább annyit szó szét, mint amennyit összeköt a természeténél fogva. És egy nagyszerű eszköz, de éppen a végtelen szabadságánál és végtelenségénél fogva éppen úgy lehet ennek a neokonzervatív ellenforzalom okozta a szétszóródásnak és a médiuma, mint az összefogásnak a médiuma, nem a médium fog eldönteni az, hogy mi az üzenet. Hát mi? Mi, mi? mi hát a lehetőség? Hát hol a kitörési pont? Létezik egyáltalán kitörési pont? Hát a kitörési pont az nyilván többféle is lehet, az egyik klasszikus, ugye az elnyomorodás, amelyel szembenéz a legtöbb mai társadalom, azok is, amelyekben, és miről szó sem volt évtizedek, és, és, és amelyek emiatt meg a döbbenve, de mint például Németországban, vagy Ausztriában, Franciaországban, vagy Észak-Olaszországban, vagy Katalóniában, vagy jó módú helyek voltak, és az emberek lent kibocsaták. Nincs egy kis -e technikáik, hogy hogyan kell szegénynek lenni, mint hogy nekünk még vannak. És a másik ugye, a másik az a... a tehetetlenségérzés, a cselekvési lehetőségtől való megfosztatás, amely az emberekből kivált egy ugyankor egy még erősebb cselekvési igényt, amennyiben ennek megfelelő hagyományai és kulturális mintái vannak. És a természetesen dolog alakulhat nagyon rosszul is. Az okolakot, nagyon rosszul is. Tehát az, hogy, hogy a világban baj van, ebből le lehet vonni olyan következtetéseket, amelyek az emberiség emancipációjához, felszabaduláshoz, és a jóléthez és a bőséghez, és a szabadsághoz, és a játékossághoz, és az élvezethez vezetnek. És lehet olyan lehet, lehetőségek is, amelyek, amelyek további csonkítását hozzák létre a, az emberi lénynek. Hát erre az utóbbira sajnos több példánk van, mint az előbbire. De? Kérdés, hogy van -e egyáltalán értelmezés spekulán, lehetséges, hogy mire kidolgoznánk, akár csak elméletben egy, ö, egy lehetőséget, vagy egy tervet, egy forgatókönyvet arra, hogy ezt a jelenlegi válságot ezt hogyan számoljuk fel, addigra a. Világ egyéb civilizációi felszámolják a nyugati civilizációt esetleg, a környezeti ártalmak számolják fel a nyugati civilizációt, de gondolhatunk itt akár az iszlámra, akár Kínára, hát tehát azért vannak kihívói ennek bevallgunk. a civilizációnak, tehát nem biztos, hogy az egyetlen megoldása a civilizációnk válságának az az, hogyha mi belülről oldjuk meg, lehet, hogy majd megoldják kívülről, és akkor majd nem el fogják szépen söpörni annak egyes módja jár, szerint. O, o, o, o, nincs nincs meg kívül. Nincs már kívül. Egy egy az időjárás kívül. azért csak kívül van? Na, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Nincs kívül. Csak civilizáció van. Nincs más. Az iszlám sem az lehet arra... Tökéletesen, tökéletesen modern, nyugati eredetű a modern iszlám. És semmi köze az iszlám hagyományokhoz. De úgy, hát az az iszlámnak, de... vannak az iszlámnak olyan, olyan, olyan formái, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy olyan, olyan szervezeti formái, amelyek szakítanak ezzel a modernizációval, és egy hagyományos értékrend szerint akarják a világot ez újra szervezni. Ez ezek népmozgalmak. Tehát ezek ez ez modern, modern népmozgalmak. Pont úgy, pont úgy, természetesen. Mégis szer... csak alulról szerveződnek. Igen, igen. Márpedig ami alulról szerveződik, az hagyományosan. Nem, hát én nem azt mondom, hogy nem nyugati, hanem azt mondom, hogy fe, nem feltétlenül annak a proletár forradalomnak, vagy annak a jóléti igénynek a mintájára szervezi majd újra a világunkat, amiről te beszélsz. Én csak, én csak egy dologra, mivel ezt nem tudom résztesen kifejteni, egy dologra hadd hívjam fel a, a, a figyelmeteket, hogy ö, amikor az iszlám mozgalom kezdetén ugye a, a, a teheráni, amerikai nagykövetség elleni ostrom tekinthető, hogy amikor ejtették az amerikai nagykövetség több száz munkatársát az iráni forradalmi diákok elvégeztek a szociológiai vizsgálatot a, a, az egykori ostromban, ez egy két éves dolog volt két évig tartott ebben részevő iszlám forradalmi aktivistáknak az illetre ezért csináltak, hogy mély interjúk az több mint 70%-uk tanult Amerikában egyetlen egy hatalmányos iszlám körzetből származó gyerek nem volt közöttük, egyetlen egy sem Hát akkor, akkor vegyük, a... vegyük alapul mondjuk a, az időjárást, a környezet ez nem kívül van. Az itt semmi kívül. De, nem, de egységes de ez kapitalista, kapitalista földgömb ezt a modellt ezt nem, nem azért. Mi tesszük tönkre? A többi civilizációt nem ők tesznek bennünket. Mi tettük tönkre? Afrikát. Afrika nem azért éhezik mert a, az afrikaiak tehetetlenek és nem tudnak földet művelni, hanem azért éhezik, mert mesterségesen alacsonyan tartjuk, az, Amerikából imp az Afrikából importált élelmiszerek árát, az EU közös agrárpolitikája, tökéletében mesterségesen vasan tartja a közösségen belüli agrárakat, saját a lenyomja a külsőket és azáltal éheng az általában mindenki éjjel Afrikában. De közben meg a szabad piacról papolnak folyamatosan. Na jó hát, ezt nem kell hinni. És igen. Én azt szeretném kérdezni, hogy nem ott van ellentmondás, hogy te alapvetően te a társadalmi igazságtalanság ellen vagy, és, és egy proletár forradalmat szeretnél látni, vagy, vagy egy radikális társadalmi változást szeretnél látni, ami értelemszerűen a kapitalista termelési módszernek a félredovásával valósul meg. Miközben azok az, igen, miközben azok az emberek, akik, akik de te látod a nyomorát, ők alapvetően úgy gondolkodnak erről az egész helyzetről, meg erről a világról, hogy ők nem akarnak társadalmi igazságot, nem akarnak igazságosságot meg szolidaritást. Ők egész egyszerűen szeretnének jobban élni. Ők szeretnének a tőkés kapitalista osztálynak a tagjai lenni. És, és, ez és a... Istennek nem igaz. Ez, ez, ez semmi nem igazolja egyrészt empirikusán, hogy ez így volna. A... Miért szavaznak a polgári pártokra? Miért? Mert nincsenek nincsen más pártok. Azért, mert a, ö, egyrészt a társadalom szervezete, másrészt pedig a pénz, aminek segítségével meg lehet szervezni a politikai pártokat, az nem áll mindenkinek egy rendelkezésére. És még így sem, és még így is részben színlelniük kell a polgári pártoknak, hogy mások érdekeivel is törődnek. De azért a kommunista párt mondjuk a 1920-as, 30-as években, amikor még, még, még nem volt egy polgárilag bevet, meg bevezetett társadalmi szervezet, illegalitásban működött a világszámol Európa számos országában, mégis képes volt, jó persze mondjuk volt ott egy, egy szovjetitkosszolgálat, ami időről időre azért ezt is finanszírozta, mégis képes volt embereket megszervezni, az internet nélkül képes volt sejteket csoportokat létrehozni, hogy, hogy mikor például mondjuk ugye a vasfüggöny lelakása után élő kommunista mozgalmak voltak például akár Magyarországon, és egy sokkal rosszabb helyzetben most ezeket ilyen típusú szervezeteket, mondjuk akár nézzünk szét Magyarországon, hát mondjuk van az atak, akinek van egy rendezvény, azon vannak ötvenen an Hát én, én azt hogy amit csak, a képvisel. Ez csak Magyarországon van így. Az egész világon csak Magyarországon van így. Ez Magyarország egy szekeden lyuk ilyen értelemben a világ politikai társadalmában. Súlyosan rendszerkritikus vagy rendszerellenes mozgalmak, a világon mindenütt vannak és Ezek egy része egyébként beépült uh, az establishment szervezeteibe is, de egyáltalán nem helyzetük, mint az innen kinéz. Magyarország ilyen szemben, hogy teljesen anomália, még van egy pár ilyen ország, Magyarország, Románia például ilyen még, ahol pont úgy nincs uh, radikális baloldal, mint Magyarországon. Na de hát mondjuk Lengyelországban már van, szóval vagy Csehországban már van, Kelet-Németországban már van, meg mit tudom, egy csomó volt szociális országban is van, uh, sőt Oroszországban is van, sőt, volt, számos volt szovjet udodállamban is van. Kínában is van, az úgy kínai kapitalizmus ellenszerveződő, nagyon komoly baladali és semmi a kommunista tradíciókhoz, hát istennek. Na most, e, e, amikor én arról beszélek, hogy a e, nyugati kommunista pártok azok beépült a kapitalizmus, nem arról van szó, hogy azok elpolgáriasodtak, mint az az demek. Nem az történt. Az történt, két dolog van itt. Ugye egyrészt, egyrészt ma a kommunista pártok, hatalra hatalomra kerültek Magus a társadalmat építettek föl, és eszükben nem volt a kommunista programot végrehajtani. Nem is volt rá lehetőségük, de ez egy másik kérdés, Oroszországban nem tagadom, hogy 20-as évben ezt nem lehetett volna megcsinálni. Ugyanakkor azonban a Kapitalista minden lényeges vonása fönnmaradt az árutermelés és a bérmunka. Hát ez ugye ez a kettő az alapja dolnak, fönnmaradt az egyenlőt, a következmények és az egyenlőtlenség és a többi hierarhia Na most ugye a kommunista, a kommunista projektnek az, az egyik célja az volt, hogy megszintesse az intézményes alávetettséget, tehát az államot. Na most hát ugye ez mint nem jött volna be. Na most... Nem, mint, nem, a mint, ha, nem a mint ha megpróbálták volna. Na most, na most azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy, hogy természetesen a, a kommunisták, Lenin nemzedéke nem volt tudazában annak, amit csinálnak. Ezáltal itt szokott lenni? A történelmi aktorok ritkán tudják, mit művelnek. De... Ahogy Marx mondta, ugye nem tudják, de teszik. Valóban nem tudták. Tehát lényegében a kommunista forradalom a keleten, tehát Oroszországban és Kínában, ugye a polgári forradalmat kiváltó antifeudális fordulatot hozták létre. Egy szociálista forradalom még sose volt. E, volt ilyen pár ilyen kezdemény, Barcelonában, 30-as években, meg Kronstadtban, 21-ben leverték perceken belül. Na most, e, amit, amit az érdekes, hogy ezek a pártok, kezdetben nem tudatosan egy erőteljes, jóléti államkapitalizmus diktatúrás változatban megteremtettek, és etegében nem voltak sikertelenek, ezt se fejtsük el, nem voltak sikertelenek, a Kádár rendszer iránti vonzalom Magyarországon nem csak a bal oldalon létezik, a jobb oldalaiban, pont úgy ér érdekes módon e és ennek van komoly okai hát jelesül magasabb volt az életszínvonal hát ugye, ugye 70-es években e mint ma következésképpen ez nem egészen érthetetlen még jobb volt a munka e munká, a foglalkoztatási helyzet jobb, volt a, jobb voltak a szociális szolgáltatások kisebb volt az egyenlőtlenség e és nem csak a csúcsokon minden esetre e e ugye le kell vonni bizonyos, bizonyos következtetéseket abból, hogy a volt kommunista ö, pártok mindenütt milyen élénk támogatói voltak ennek az új, új korszaknak. Dél-Afrikában. Dél-Afrikai kommunista párt a Mandera féle kormánynak a legerősebb komponense volt, és annak a hosszú illegalitásban ö, élt vezetője Joe Slova aki a délfégi vezetője volt, és elmondhatlan szenvedéseken ment keresztül koncentrációs tábor, kínzások, minden. A takarékosság intéztések, állam leépítése, adócsökkent, a klasszikus neokoncentráci modellt hajtották végre. Ugyanaz a racionalitás ellenkezőre fordítva, mint ami a meg megvolt. Tehát ezeket az utakat nem lehet követni. Tehát ez világos, tehát a kommunista mozgalom kudarca az világossá teszi ezeket az utakat, Tudom, hogy nagyon sokan jó indulattal és jó és naívan léptek ezekre az utakra, most nem kívánom démonizálni a régi kommunistákat, különösen azokat, akik is hatalomra. De ez nem megy, ez nem követhető út. Tehát azok a tömegpártok és szakszervezetek szimbiózisára épülő óriási mozgalnak, amelyekről ugye nézhetünk légi híradófölvételeket a 30-as évekből, jellezetes, sötét, film noár, jellegű, jellegű de Ez követeket. van Venezuelában, de ez van Venezuelába, ez, ez ez a latin-amerikai modell. Ugyanúgy hatalmas tömegszervezetek, hatalmas szakszervezet, Nos, egy, az e, az, egy politikai elit, amelyik. Ő... Bocsánat, Venezuelában azért tudta a Chávez létrehozni a maga állampártját, mert hogy sokkal gyöngébb volt a szakszervezeti mozgalom, mint bárhol másutt Latin Amerikában. Euh, Brazíliában vagy Bolíviában, ahol ez nem így van, ott ezek a vezető baloldali tömegmozgalmak, amelyek hatalmon vannak, ezek plurálisak. Lényegében a Lula féle munkáspárt euh, Brazíliában, az euh, kilenc pártnak a szövetsége, kilenc szervezett tendencia van, maga külön kongresszusaival, programjelvési, és ezek között szavaznak, e, és így tovább, és így tovább. Ö, szóval az ilyen nagyon ö, egységes és nagyon forradalminak tetsző szociál-nacionalista mozgalm, mint a Chávez-i Venezuela, ezek, ezek a társadalom gyöngességét, nem az erősségét fejezik ki. De hát, nem is szimpatizálsz velük? Részben igen, részben igen, részben igen. A jóléti programjukkal szimpatizálok, és azzal is szimpatizálok, hogy létrehoznak egyfajta a vesztesének a büszkeségét, tehát azt a fajta gőgét a nyugati és északi központoknak, Amerikának és Nyugat-Európának, a gőgét viszonozzák a méltóságnak egy ilyen fölkelésével, ez nekem szimpatikus. A legfőbb ide igenis, hogy a szegény, elnyomott, kizsigerelt és kirekesztett emberek is szert legyenek a maguk büszkeségére. Ez nem olyan nacionalizmus, mint a miénk, ez nem a sértettek nacionalizmusa, mint a miénk, hanem a reménykedőknek a nacionalizmusa, és ebben látok nagyon komoly pozitív elemeket. Tamás Gásper Miklós a vendégünk Most már akkor megbeszéltük azt, hogy nincsenek alternatívák Belső alternatívák a polgári társadalmon Belül legalábbis TGM szerint És nincsen, nem jelenthet Alternatívát az a fajta munkásmozgalmi tevékenység, amelyel a század elején Kísérleteztek Európában Akkor viszont mi lehet az alternatíva? Mi, mi az, amit még nem zártunk ki? Na most Egyrészt meg kell mondanom, hogy eh, Én azért alapvetően eh, Az utóbbi Másfél évtizedben a, a, a, szeretném megérteni egyáltalán a tőkés és társadalmat, és ennek van felértem kritikáját nyújtani, természetesen sok mindenki mástal együtt, és a tervkészítés nem tartozik a szakmai kompetenciámba. De még minden állampolgárnak, meg, meg kritikusan gondolkodó értelmességének különösen, ugye azért az viszont a kompetenciában tartozik, hogy erről azért valamit valamikor, valamikor, valamikor ábrándozzam, és hát szemügyére veszem, mert nem egyedül gondolkozom, hogy dolgokon. Hát mint Magyarországon, olyan nagyon sokan vannak beszélyt is, de, de mondjuk a világban rengetegen vannak képesekre gondolkoznak. És hát e, e, ugye az egyik rendkívül erőteljes áramlat, ezekben a komoly változtatást kívánó e, mozgalmak között, az az, amely az új szociális mozgalmak egy részeképviselm, amelyek kedvé szintén komoly válságban vannak, az a dig globalista, antikapitalista mozgalmak. Nem sikerült áttelést elérniük, és hát azért van fel sikert, még szüksége van még egy ilyen körvonaltal mozgalomnak is. De ezek még mindig vannak és nem erőtlenek, és ezek a mikropolitikák összeadódásából, új magatartásformák, kikísérletezéséből próbálnak valamit előállítani, kombinálva a kivonulás bizonyos technikáival és hát itt érdekes mondom visszatérések vannak az utópista szociális bizonyos, bizonyos gondolataihoz sőt 60-as évek bizonyos formái látszanak újra fölbukkanni, szövetkezetek kommunák profit nélküli cserehálózatok állnak elő ugye nem véletlenül tüntették ki Nobel díja Jonost, a mikrohitel koncepciónak a kitalálóját Bangladesben ami ő kaptam most a Nobel díjat. Most ennek azért vannak a radikálisabb variánsai is, a, amelyek teljes mértékben non-profit jellegű, Ez is nagy rész non-profit, amit a Guinness csinál, ezek non-profit bankok. Ugye, őrületnek tűnik első hallásra, és hát ugye azért siker. Sikerült valóban átalakítani a családi gazdaságokat, ugye egy Agrárországban, a családi gazdaságok jelentik a lényeget. Tehát ilyenfajta kísérletések erőteljesen folynak a pénz kikapcsolása elég nagy mértékben, és így tovább lehetséges bizonyos hálózatokban. Ugye az interneten is vannak ezek a mozgalmak, copyleft, tehát a copyrightnak a megszüntetése és a föltörése. A az ingyenes kultúrafogyasztás bevezetése, ugye az illegális letöltések milliárdjaival, és itt, tovább. Tehát vannak mindenféle, ezek apróságok önmagukban természetesen, de nem teljes mértékben kilátástalanok. De ezekről az utópikus dolgoktól, eltérően aztán vannak mindenféle egyebek is, úgyhát azok a mozgalmak, amelyek megpróbálnak továbbra is az államra komoly nyomást gyakorolni. Most szeretném, be, szeretném beszámolni egy sikerről, hogy ne csak komordókat mondják. Ausztriában a választásokat megnyert Szocialista Párt elfogadta a Szocialista Párton kívüli társadalmi független baloldalnak azt a követelését, hogy garantált alapjövedelmet biztosítson mindenkinek. Teljesen független hogy dolgozik ebben sem. 800 euró jár, mint Grundheim mindenféle föltétel nélkül minden embernek jár, azért mert ember. Punktum. Na most ezt, ez valószínűleg, hogy megváltozik a politikai helyzet Németországban, és újra egy hátrányos, egy középbal kormánynak alaphatalomra került a Szozdemek Klinks zöldek lesz újra egy ilyen kormány, akkor országos szinten is, de addig is elképzelhető, hogy szövetségi tartományi szinten be fogják vezetni a Command, az alapjövedelmet, a garantált alapjövedelmet bizonyos német tartományokban, és erre más helyütt is vannak nagyon komoly lehetőségek. Spanyolországban komolyan szó van róla, Olaszországban szó van róla, dél amerikai államban szó van róla. Sőt, az Egyesült Államokban szó van róla. Na már most ez nagyon komoly dolog volna, az is egy kezdet, tehát mondjuk az, hogy nem tűri el a civilizált állam, hogy a polgári éhehajjanak, ez egy nagyon nagy dolog. Persze Ausztriában már is, persze, ezt, fölpuhították ezt a dolgot, igazolni kell, hogy munkát keres, ha munkaképes, meg mit tudom, micsoda, de kétségtelen, talán, hogy azok a személyek, akik kiesnek, a különféle biztosítási hálózatokból és segélyezési hálózatokból azok azért kérdésével az éhhaláltól meg vannak mentve. Na már most ez és ez járni fog a bevándorlóknak. Tehát ez felülről, de ez felülről. Na de hát rá, de ez alulról kényszerítették rájuk. Mm. Ezt úgy kényszerítették rájuk, hogy, hogy egyszerűen beszivárogtak a Szociáldemokrata Pártnak a szervezeteibe, és sikerült olyan, mivel a Szociáldemokrata Párt Ausztriában egy bizonyos demokratikus szervezet, tehát az alapszervezetek képesek politikai programok tekintetében szavazni. Ennek következtében sikerült rá kényszeríteniük a pártvezetőségre, amely ezt be, kénytelen volt bevenni a programjába. Igaz, hogy az a komikusabb dologban nem számítottak arra, hogy nyerni fognak. Van egy kellemetlen kérdésem, Kiderem. amit még eddig nem volt alkalmam föltenni, pedig nagyon fúrja az oldalamat. Te ugye meghirdetted most az önkormányzati választás előtt a, a, a bolykottot. Tehát hogy nem volt itt jobb szerintem? Hogy ne, hogy ne szavazzunk. Ugyanakkor viszont a tavasszal, amikor egy parlamenti választás volt, amely pedig, hát tudjuk jól, hogy lényegesen arányaiban érdemibb szavazás, mint az önkormányzati választás. Ez az nem igaz, ebben Orbán Viktornak volt igaza, ez pont olyan politikai szavazás volt, mint a parlamenti választás, ugye? Hát igen, csak ugye? másról döntött. Tehát, hogy így hát... millió, millió, milliószor jobban befolyásolja az életünket a parlamenti választásnak az, az, az, az eredménye, mint az önkormá... hát, hogyha... önkormányzati ja, választás. az is fontos, hogy merre kanyarodik a villamos, de azért, azért alapvetően mégiscsak Igen, a kormányzat dönt. Persze. Na most azon a választáson viszont nem ez, a, nem ez volt a nézeted és én azért csodálkoztam meg jobban ele, eleint, amikor ezt hallottam, és el sem akartam hinni, hogy te, aki az antiglobalizációnak az egyik legnagyobb apostol, vagy Magyarországon képes voltál az sds re a globalizáció pártra szavazni. Ah, Tehát, hogy ez, hát ez elég egyszerű. Ezt, hogy ez, ez, mert utálok erről beszélni nem tudom, miért ez az oldalat mint két millió fórumon számoltam már bejelentát. Hát én még soha nem hallottam ezt de hát Indimédián erről hónapokig viták folytak, hogy én miért szavaztam, mert ezért elküldtek az anyámba több tízezren. Minden esetre, minden esetre, jó, rendben, ma ezt nem követett figyelemmel, mint antiklobalista az egyetlen antiklobalista webszite Magyarországon ami meglep, de jó. Indimédia. Hungry.indimédia.org uh, nemrég változott meg. Igen, igen minden mert minden. hogy valaki egy hacker lenyúlta a régi, régi indimédia website címet. Na minden esetre azok egyszerű, egyszerű teljes mértékben. Egyszerű ugye ez a, a fokozatos eliminálás módszere, ugye? Én szemben mindenki, aki a bölcsön azt mondja, hogy pontosan tudta, hogy a gyűltségeink mit akarnak. Én ezt nem tudtam, mit, de persze nem sem senki nem tudta. Mindenki hazugságok, mindenki utólag, mindenki okos. És az a, az a program, amit meghirdettek, az jobb volt, mint a többieké. Tehát a az lett volna logikusan a szociálista pártra szavaztam. Uh -huh. Na igen, de hát én a volt kommunistákra mégsem szavazhatom, ugyebár, ezt se tehetem. Ezért ugye azt gondoltam, hogy ez a koalíció vére fogja hajtani a gyurcsány programját, amit én vissza meg elfogadhatóan tartottam, szemben azzal, ami a voltak éppen a mai mai program, és ezért rájuk szavaztam, pláne rájuk szavaztam, miután a jobb oldalon olyan aggasztó jelenségek mutatkoztak, amelyetől szívesen megmentettem volna a édes hazámat. Notabene ezek a zagasztó folyamatok jóból tovább tartanak. Én továbbra sem, tovább sem tudnék a Fideszre szavazni. Csak tehát akkor nem volt indokolt a bolykott? Tehát akkor úgy gondoltad, hogy nem az? Ja, tévedtem. Ja, tévedtem. Mm -hmm. De nem arról van szó, hogy te van. Nem arról van szó, de hogy te tebenned van egy globalizáció kritikus TGM, meg van egy kartás TGM, és tavasszal a kartás TGM győzött a globalizáció kritikus TGM. Nem, én, én semmi, de hogy is. Semmi, a kartának abban azért igaza volt akkor egyébként, de mindegy, aztán. De ma nem kartás felindulásból szavaztál, vagyis idén tavasszal. Próbáltam a legkisebb rosszra, olyan, és összeegyeztetve személyes elkötelezettségeimmel, mert hát azért én ugye a Demokratikus ellenzék tagja voltam, én azért is szavazhatok az utolsó Hát, ugye ezt lássuk be. Ezt nem, nem tehetem. Uh, De csak ezért nem az MSZP-re ja, szavaztam? Igen, igen, igen, csak ezért. Csak ezért. <gül> és, uh, tehát akkor a kvázi a koalícióra szavaztam, én nem, nem speciál az SZSZ programjára, ami úgysem valósítatú egy kisebb párt, hanem, hanem a Gyurcsánynak a választások előtti programját jobbnak tartottam a többiekénél, plusz azt gondoltam, hogy mindenképpen jobb lesz, hogy ez a koalíció kerül hatalomra, mint sem Orbán Viktor kerülne hatalomra. Orbán Viktor kormányzató, és katasztrofra is, is nem tekintem. De ő az már nem a programja miatt. Ja, is, hát ez az, az, az szörnyű program volt. Miért? De most tehát, konkrétan Orbán Viktornak a személye az nem, nem személye, az, az. a személye, kérdés... és... ja, én egy hatalomgyakorlásának a hatalom gyakorlásának a módja, a módja. Az mert kevésbé, a tartalma. Mennyivel kevésbé autoriter, mennyivel kevésbé, hát a tartalma lényegi, lényegét tekintve miben különbözik Gyurcsánytól. Mert hogy én azt látom, hogy baloldalon is megszületett az a vezér. 2006-os választások jelentős különbség volt. Hát ezt most ezt is el kell gondolni. Ez azt jelenti, hogy csalódnot kellett? Hát ebben naívnak érzed magad a mérget. rosszul számoltam. rosszul számoltam. A csalódás azt akkor használt szót, hogy valamilyen érzelmi, különösebb érzelmi szállap nem fűztek akkor semmi a kormánykoalícióhoz, nem próbáltam a legkisebb rossz választást. Uh -huh. megejteni, és amikor kérdező, hogy Mikola föltűnt a szövegeivel, a semmilyen zsó a szövegeivel, akkor sok tízezer állampolgártársammal együtt azt gondol, hogy ezt mégse, akkor kénytelen leszek kormányokat szavazni. A francba. Először is nem akartam senkire se szavazni, és amikor jöttek ezek az őrjöngések a jobboldalnak, azt mondtam, hát ezt csak meg kell azért akadályozni. És mo most már vége van a legkisebb rosszféle spekulációnak? Hát ezt ugye megírtam, tehát még ez nem megy együtt. Most van nézünk 100 ezer példányban, mondván, hogy a legkisebb rossz politikát abba kell hagyni. Uh, tehát én, én a jobb oldaltól való írtózásomban nem fogok többi a jelenlegi kormánykoalícióra szavazni. De? De? És a jobb oldalra ugye... Et, akkor not. megszületett benned az az írtózás a jelenlegi kormánykoalíció irány? igen nem a nagyon megszületni, korábban is írtóztam. Én ugye nem szavaztam hm. rájuk az európai választásokon sem, e, meg mit tudom én, meg hát a, a népszavazáson sem szavaztam mellettük, meg semmilyenféle. De... E, de, tehát nem, az érzelmi szálaim régen elszakadtak, ez nem semmilyen nincsen. Csak azért csodálkozom, mert ugyanakkor is az hogy nek hogy az, ideológia, az ideológiát veszünk alapul. De én nem azt vettem alapul, én azt mm -hmm. vettem alapul, hogy ez, hogy ez a koalíció kerül inkább hatalomra mint mm -hmm. a jobb oldal. Ennyi volt az egész. És ebből azt választom, ami számomra megcselekedhető volt, mert mondom, én az MSZP-re nem szavazhatok, és nem is fogok szavazhatni. De te, De. nekem az volt az érdekes elnézés, hogy te mindig igyekszel egy ilyen progresszív modernitást képviselni abba, amit mondasz. Ezt hát, utálom ebben mind a két terminus, mind a progresszív, mind a modernitás. Hát nagyon csodálkozóan, kezdtek ők is De, De, és ehhez képest meg számomra nagyon furcsa, hogy ezt a kommunista, nem kommunista, a volt kommunistákra nem szavazok attitűdöt veszed fel, ami, ami kifejezetten hát egy ilyen nagyon-nagyon jól szocializált dolog a magyar politikai szubkultúrába Bocsánat, ennek ez teljesen racionális. A ö, mai Szocialista Párt országgyűlési képviselőcsoportjának a többsége pártfunkcionális volt a diktatúrában. Hát én nagyon sajnálom, hát ezt én hibának tartom már, bocsánatok. Ére, annak el, én nem kívánom megfosztani a jogaiktól, én nem kívánom, nem akarom azt mondani, hogy is jogok kormányozni, megvalasztják őket, én törtest nem fogok rá őszolni. De osztozol abban az aggáiban a magyarországi jobboldalnak a radikálisabb felével, hogy a garditúraváltás elmaradt, és ez, ez továbbra is egy adósága Sok, sokkal, a, sokkal, sokkal a, gondolom. a harmadik magyar köztársaságnak. Sokkal egyszerűbből gondolok. Én azt gondolom, hogy ha valaki részt vette a diktatúrában, az ne legyen a, a demokráciában politikus. Ez de, hát, nem, de hát te nem részt vettél abban a ö, ellenzéki kerekasztalban, amelyik aztán megkötötte azt az alkut a rendszerváltási egyében, amelynek révén maradhatott politikus az, aki az állampártban tevékenykedett? Nekem speciális személyesen nem ez volt az elképzelésem. a Lászlóval egy, ifjabb Rajk Lászlóval együtt, azt az elképzelést dolgoztuk ki 2008-ban. megbuktunk vele meg a saját akkori pártunkban is, hát az SDS-ben. Az SDS-ben támogatták? Azt az elképzelést. Azt mondtuk volna, hogy én kidolgoztam erre egy rendes nomenklatúrát, hogy kik azok, akik öt évig nem választhatók. Te ez volt a legradikálisabb leg nézatek. a többet. El, el, is is már eltelt el 16 év és még mind, mindig abban. <sínt> tehát az 5 évre, de most pedig ez kiestek volna az első két ciklusból politikusként, akkor nem jöttek volna vissza. Tehát a ah, volna ezek a köztársaság összes volt. Tagjai, akik valaha alkalmi tagok voltak, valaha miniszterek, miniszterhelyettesek, tanács VB tagok, rendőrkapitányok, néphatcserekben tábornokok, rendőrtábornokok tábornokok tisztek. Bármiféle titkosszolgálatban, bármiféle tisztségben, stb. stb. Ö, tehát ezek mind szerepeltek volna, akik, akik nem mentek választó választójuk. Megvanna volna, nem, tehát akkor a választhatók összesen 5 évig ennyi lett volna, tehát volt eredetileg is tulajdonképpen nagyon, nagyon enyhe, hát amikor forradalmi változás mértékével, amire mégis bekövetkezett, nagyon enyhe rendszabályt volna, de hát ezt egyszerűen le az volna. belül, még csak nem is került napirendre, mint javaslat, marad, <gül> ö, mert még az sds ben sem, amelyik a legendás antikommunista, akkor kommunista... Ez, evőpárt volt ez az, az azt mondt, azt mondt, azt most evőpárt volt, és ott ez, hogy esetleg öt éven keresztül lepolitizáljanak asztalra se került. Ez azért nem került asztalra, mert e, e, e, ebben, a, ebben a pillanatban, ez ugye 88-ban volt, Túlságosan erőtlennek tekintettük a párt, tekintették a pártunkat.. Arra, Na jó, hogy de később, amikor már megszerezte a párt az erőt, és, és akkor, a befolyásolt az. Hogyan, nem hogyan volna ez újra? Ez, hiszen a befolyás az erő, azt te beközött az a kerekasztalba és akkor vártuk volna a pozgátitom, a Feti ötről megszavazzák azt, hogy ők ki vanak rúgva. Hát ezt nem lehetett elvárni. Ezzel a tárgyalásos 80 hogy világos ez, hogy fog menni. Mindeneset. Ez most megint ha tetszettek a forradalmat csinálni, ő, Nem tetszettünk volna, minden esetre én nem tekintem ezt nagyon súlyos kérdésnek, miután ezért nem én ezért azért, azért le, lehessenek nekem is saját hagyományaim, és lehessenek a demokrácia bizonyos előítéleteim. Na jó, de hát ezek az előítéletek valahol egy személyes kudarcra, vagy hát legalábbis ennek hát a törekvésnek a kudarcára vezethetőek vissza. Tehát az... saját a saját korábbi. Ez idő. a dolog, ez a dolog a történelem, ez, ez elmúlt, és miután ugye alkalmunk volt látni azt, hogy számos volt pártalami figura, demokratikus módon viselkedik, és számos volt nem pártalami figura. Antérokratikus módon viselkedik, ennek azonban igazán van a jelentősége, én ennyiben, ennyiben hűséges vagyok saját magamhoz, de hát de nem, mint, nem is szoktam nyilvános ügyet csinálni ebből a dologból, de hát egyértelmű, hogy, hogy hogy itt van azért választóban. Amit azért személy szerint megtartok nota bene, emlékezzünk vissza arra, hogy akkor meggyesi ügy kitört ugye azt mondtam, volt ugye a televízióban mert más nem számít, írtam is erről, de az tudjuk nem számít azt mondtam a tévében, hogy lehet, hogy önkényesen ezt az egy választóvonalat meghúzta a rendszerváltás. Azt mondtuk, hogy jó, gyöngék vagyunk, nem azt mondjuk, hogy jöjjenek a KB tagok, jöjjenek a pártfunkcionálisok. De a nem jöhetnek. Tehát, a volt titkosszogáltok, nem jöhetnek. És ez, ez világosan ki volt mondta, hogy azt, azt nem lehet. Na most, ezt a e, megyesi Péter, e, aki szerintem semmit egy személyes szemem, nem, nem igazán nem rosszabb, politikus, mint a legtöbb magyar politikus, nem erről van szó, de ha ezt, ezt a vonalat is eltörőjük, hogy valaki, aki a titkosszolgálatok tisztje volt, titkos állományú tisztje volt, az nem lehet Magyarországon még csak, nem csak miniszterelnök sem, hanem más az ember sem, és, mind, és ennek ellenére továbbra is miniszterelnök marad, ez azt jelentette, hogy az utolsó válaszolgálatokat megszüntettük a két rendszer között. És ezzel én tiltakoztam, és tiltakozom mostanáig, mostanáig utálam, is, Akármire utalom jelenlegi rendszert is. Azért ennek a az rendszernek is vannak bizonyos előnyei, azért ne teljesen igazságtalanok, ugye a múlthoz képest, és ehhez kell egy világos szimbolikus választóvonal. Ez a választóvonal nem pont ott húzódik, vagy húzódott történik, ahol én szerettem volna, de mégis volt egy választóvonal, meg szimbolikusan, kulturálisan, morálisan van. Most már ez a választóvonal ez is, is kizárólag ott húzódik, hogy sem. nem tőke, tőke. Hát, hát ez állami tőke, magántőke. Na itt, itt van a választóvonal. Hát nem sem. Tőke vagy nem tőke, állami tőke és tőke. Arról beszélte, hogy, hogy miközben Nyugat-Európában, meg Latin amerikában ezek az ultra-radikális vagy ultra-baloldali mozgalmak erősödnek, akkor közben Magyarország az egy fekete lyuk, ilyen tekintetben, sőt, és és és és Kelet-Európában is. De mondtad, hogy ország, meg Lengyelország, ott, ott pedig okay. hasonló, mondjuk mi az oka Magyarországnak az így módon való leszakadásában? Kárdál János. Kárdál János. A mai napig Ö, és ez érdekes mondanára szerintem rájátszott az, ami október 23-án történt. Ennek október 20 án követ a mai 2006 6 évi október 23-án következményei különfélek lehetnek, még nem tudjuk melyek lesznek azok, de lehet, hogy a kádárizmus erősíti meg. Jelesül azt, hogy az ellenállásból csak baj van, az egyetlen út a kompromisszum, és a magán életbe való visszamenekülés. Na most ezt, ez, a, ez a stratégia a kádárrendszerben nagyon sok ember számára igenis sikeres volt. Igenis sikeres volt. Nem lehet azt állítani, én utáltam gyűlöltem, megvetettem a kádárrendszert, és hány nem kellett tőle, amit gondolom sok hallgató is rossz néha vesz tőlem most, de, mert hogy jobban élt akkor, de én is elismerem, aki utáltam ezt a rendszert, hogy ez sok ember számára egyéni stratégiaként igenis bevált. Na most ez volt Magyarországon, Magyarország történetében az egyetlen sikeres rendszer, a Kádár rendszer. A fene ott egyen ez a Ez egy sikeres rendszer volt. A saját, a saját céljait, köznyugalom, konszenzus, lassú, kitartó, életszínvonal emelkedés, a szabadságfok, pici-pici apró tágulásai, többet nem ígértek, de ezt megtartották. És az emberek tűrhetően jól érezték magukat. Akkor is, amikor ezt nem tartom indokoltnak, de nekem hát mások az érzékenységeim nyilván. Mi van. hát akkor Mátyás király és Kádár János? Ebben maradunk? Mátyás király sem volt sikeres. Az csak egy mítosz. De a egyik legrémesebb uralkodója volt Magyarország történelnek. Igen, de a ember. De mindegy. Hát a terveket, amiket ki tűzött a célokat, azokat azért többé kell. Német Romai császár, inkább szeretett volna. De minden esetre ő nagy befolyása volt, és sok is jó volt a médiafogadtatás, az biztos. Kíres ember volt. Utolsó magyar ember volt, akiről mindenki beszi utolsó franciai faluban. Úgy tudom, hogy egy konfederációt akart, és nem ő akart német Romai császár lenni konkrétan. Tehát tudom, Pont egy ilyen viságrád ilyen lengyel cseh ilyen egyéb ilyen koronaszövetséget akart. Ja, hát minden esetre személyes tulajdonában volt Magyarország ö, ö, földjének nagy része. Szóval akkor abban maradunk, hogy Szent István és Kádár János Aztán nem tudom pontosan. Nem, én azt nem én én A, Abban maradunk, hogy Kádár János. Kádár János személyebben eléggé közömbös. Nem Kádár Jánosról van itt szó, hanem a, Kádár, a kései Kádár rendszerről van szó, amelynek a, a fő jellegzetességét nem Kádár János dolgoztak, ki, hanem olyan emberek, mint Nyers Erzső, Fehér Lajos és uh, Timár Mátyás, és Váji Péter, ezek voltak a gazdaságpolitikának az irányító, Ajtai Miklós, ezek voltak a gazdaságpolitikának az irányító, elfredett nevek, pedig hát ezek a fontos nevek, és Káda János ez nyíltott a számukra a politikai védelmet. Na jó, hát meg a, meg a támogatást? Hát be, úgy értem, hát megdéptek hát szóval az oroszaktól már mint. Hát Na már most ugye ami fontos volt, és hát persze ezért volt ő mégis rendszervezető, mert erre volt ereje és képessége. Na most minden esetre ez bevált, és rendkívül erőteljesen megörököltük ezeket a viselkedési modelleket. Ezeket a magatartás modelleket nagyon erőteljesen megörököltük, és, és az a helyzet, hogy Magyarországon mindenfajta radikalizmus őrültségnek számít, az radikális szinonimája az irracionálisnak. Na most gondoljunk bele, hogy Magyarországon volt valahogy radikális párt. Né? Tehát ez egy jól hangzó szó volt, érdemes volt egy pártnak fölvenni ezt a nevet. Adi Endre volt az alelnöke. Köszönjük szépen Tázgás Miklósnak, hogy itt elmezgettük egy kicsit a világ és a magyar politikának a múltját, jelenét és kilátásait, amelyekben nem bővelkedtünk. Minden esetre, hát ez volt már a Demokrácia részvénytársaság. Holnap csak egy órában jelentkezünk, de ugyanekkor, tehát fél héttől, nem fél hattól már álljuk a kedves hallgatókat. Köszönjük szépen. Eóvel. Gársás Igen, hazudozás. Rendben korrupció.